أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفله مورذون سوره الانبیاء ما کی سوره په نزول کې دري او یا يم پس د سوره ابراهيم نا نازل له او ترتیب دا سوراتونو کې یا وشتم نمبر سورته پس د سوره توهانا ربته او مناسبت د دې سورات د مخ کی صورت سرا په غنو جوhato باندې دی یو دا په مخ کی صورت کی تشبیہ وا واقعات موسی علیہ السلام په دیکي واقعات د نور وانبيو یا په مخ کی صورت کی نفي د علم غیب وا د نیکانو نه په عجز ذکر کوي د نیکانو یا مخ کی صورت کی نفی و شفاعت قہری پدیکو منافیدہ د شفاعت قہری سرد نفی د اتخاذ الولدنا یا مخ کی صورت کی ویلو کل متربسون فتربصوا هر او انتظار کو ان کے رہے هم انتظار کو نو دیکھو ای چې انتظار به تر سو وخت ای نو دلته وای اک طرف علی الناس حسابهم خلقو تا داوی حساب نږدې شوه دې انتظار دې یا مخت ویلو ومن اعرض عن ذکری فإنه له معيشه ظن کا نو بدی صورت کې داغید اعراض ذکر کوي مایئتیہم من ذکر ربہم محدث الا استمعوه وهم يلعبون او داغینا مخ کې وهم فی غفلت مورذون یا مخ کې صورت کې واقعات ابراهیم علی السلام مختصرا و دلته تفصیلا مخ کې صورت کې واقعات موسی علی السلام تفصیلا نو دلته مختصرا دعوة دو سورت نفد شرق فید او دعوة دو سورت تذکیر غافلینو تا او انزار مشرقینو تا او عجز داندیاو خلاصة د سورت دا سورت دو حصیده اول حصا اتسل و اختم او پدیسا کی دری بابو ندی اول باب تړ آیت نمبر 16 شپاره سمپوره ده د دې کې تخويپي اخروی اول بیا مراتب ذکر کوي د غفلت د خلکو بیا تخويپي دنیوي بیا زجر منکرینو د توحید تا او زجر منکرینو د رسالت تا او پمینس کی ترغیب اله القران امتیازات د سوره سورت ممتاز دے دو نور السورۃ نو نا پر ذکر د غفلت په تعبیرات مختلفو او سورت منتاز دے په تکرار الله لپس د ذکر چې بیا بیا بد الله ذکر کړي او سورت منتاز دے په ابتلا د ابراهيم عليه السلام او سورت منتاز دے په ذکر د فیصله د دا دا داود او دا د دا سليمان عليه السلام او سوره ممتاز ده په واقعات ایوب او د یونس علیه السلام نه داغه دعاګان او سوره ممتاز ده په یو خاص بشارت ده د امت په دې سوره کې تقریبا د شپږو سو انبیایو واقعات او عجز ذکر کړي او استو تفصیلا برائش ایک طرح علی الناس ڈیر نیز دے شویده خلقو تداری حساب وهم فی غفلت مورزون او دیدی دی پا غفلت کې اعراس کون کی کامت دیر نیز دے دی دے نو چی نیز دے دے ایل تیاری کار دے کار نو غفلت نه ندے پا کار دی پا غفلت کې غفلت کی, غفلت کی, غفلت کی, غفلت کی یراس کوون کیدی ان التاہوبیل الاخرہ دا اخرت د تیاری نه یادې په خپلت دنیا یراس کوون کیدی د اخرت نه ناراضیدئ ته من ذکر مربهم سناسه 77 دراب دربد دئنه محدث نوو 90 په نزول <سؤال> کې یا په بیان کې ځکه قران خو حادث نه ده کنه خدای مخکې نه نو دل نه دئ ته نوې اختیارې یا ردی د ګمان موافق نه وې الا استمعوه مگر د غق کې دی هغه تا له تن قلوګ همغا پیل دزلو نه ددوا سررو نجوله نه او پټک له جرګارې کسانوی کاره اوکله کسانو ځو لمو چې ظاللیماندي. او جرگه کیوی حل حاضا ایلا بشرم نسلوکم ندیده نبی مگر بنده دستا سوونه کی افتا تو نس سحرا ایتا سراطلل کوئی جادو تا اینه دست سحر تصدیق کوئی وان تم تو بسویرون او حال دا چې چتا سو خفوئی گئی چې دا جادو دے جواب قال ربي نوبوی رب پیغمبر یا رب زمان چدے یا لم القول قال نوبوی پیغمبر غمبر ربی رب زمان یعلم القول <سؤال> پویگی پا حر وینا فی السماعی والاروزی پا اسمان اوز مکا کی او دالا دے السمیع العلی موری دن کے او بل قالو از غاس اخلام بل اعتراض بلکی ویلیو دیکا پیرانو تا گڑ وڈ خوبو ندی دیدش پی خوبو نیو بیا مانگتا ویی بل افترا هو بلکه د زانه جوړ کړې ده دی نبی وي د قران لاره بل هو شاعر بلکه وېدا نه بي چې دنه دا شاعر ده جواب خبل تیر اسپلياتنا آیتین واسراتل دیو کې مونږ ته معجزه څنګه چلے ګل شو مخکني پیغمبران په موجزو جواب ما قبله هم من قريه تن اهلكنا ها ایمان ند راول مخکد د نه او کلی والا او چې مونږه اراده د اغه ده هلا کټ کړي وا افهم يؤمنون ايدي به ایمان راوړي دایم ایمان راوړي وامر صلی الله قبل کيلا رجالا ندلی ګلمنګستانه مخکي مگر سړي نوح اليهم چې وحي کومنګرتا کار د انبياو اي توه وحي دلیو خلق ته خد د لداغي وحي معجزت نبي اختیار کې نهي قورتبي لري کلي دي چې دا اې علما او لیکلي دي چې دا آیت دلیل <سؤال> دی په بوتلان د قول دا چې هغه وي زنانو پر اشتراغليني لکه قرطبيم دي ته مایل دي نو پاغي رات شو فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون فاسالو اهل الذکر پس تاسو کې د علماونه ان کنتم لا تعلمون کتا سونه په وي گئی پتې دل تلییکې دي لم ی اختلیف او لما لا عام مطال تقللیدو او لما ا علیمانو په دی کې اختلااف نه دی کرد چې عام خلک چېدي په هغې د سپلو علیمانو تقللیدو عجب دیولې اللهپه چې۔ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وان هم المراد بقول الله عز وجل فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون دی مرادی په دی قول د الله چې الله وي تاسو کې د عالمانو نه کتا سونه پويږي <تصفح> و ما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما جعلناهم جسدا نوغر زولی من دیلارا تشی جوسے دا جواب د سوال ل سوال سورته فرقان کې براشی جدا څنګه پیغمبر ده ما لحاظ الرسول یاکل الطعام سیدی د پیغمبر لره چه د ډوړی پوری سورې فرقان و ما یاد دا څنګه پیغمبر ده ده خو ډوړی پوری خو را جواب وَمَا جالنا هم ندی ګر زولی منږې پ غمبرانولاره جا ساتن داسې او بونه لا اکولوونه توام چېګې دی بهخوراک نه کې ډوډی برنوخورري وما قانو خالی دی او ندي دیی همهې شپاتې کې دونکې نهې ببيدو داسېګې چې خواک با کې او ننېبيدونیا کېې شپې کې دی شي۔ ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمُ الْوَعْدَ بیا رشتې نکړیو موږ د پیغمبرانو سره وعده کړم وعده هغه وعده سورته سوافات یو سل دعا یو کې بیا راځي چې موږ د خپلو پیغمبرانو امداد وګو نو الله وی موږ دا وعده دان بیا سره رښتینی کو او موږ داری امداد وکو فانځه نام پس لاس کړو مونږا غې لاره او هغه چالره چې زمون خوفو هلا کړو مونږه المسرفین زیاتیکون کې نه شرکان د انزل نی لیکم کتابان فی ه ذیک و کوم ترغب پرانته په تقی سر را لږلی د منږ کې د سیحتې ستاسوو یا ځیک کوم نه فضويله تو کوم غوراللی ستاسو د اافله تهقیلوونه دومرهته سداقل نه کارنا و کم قسم نامین قریه تین تخوی پی دنیاوی سمرا دیر حلاک کلی دی منگ دکلو والاونا کانت زالی متن چو وغی اینی اغا کلی خلق چدینو زالی مانو و انشعنا قومن آخرین او پیدا کلی دی منگ پستا غینا نور فلما آ حسو با اصنار کل چدی ولی دز منگ آزاب ازا هم منها یا رکوزون ناسا پا دید آغی آزاب نمان دیوالی لا ترکوزو الله و پرشتو تویل من دی موی ورجعو اپشئی الاما اترفتم فيه اغس تچتا سومس کریشی و پایکین و مساکن کومزین استاس تعالی کنت سوالون دیر پرچتا سن تپو سکریشی قالون دی بو ی اویلنا حیث بید ان کننا ظالمین یقینن منگ زالمان فما ذا تلک پس ہمیشہ بو دغ داوت دای اناهم حسيدا خامدين تدريجلناهم چه غر ظلم گایلره حسيدا بلذ الشوي خامدين صلف رات وما خلقنا السما سما والارض وما خلقنا السما والارض نري پیدا کری مونګه اسمان اوس مکا وما حالت نه سمه او و وما ب نه همماله عبیین اوس د ځای نه دوین بعد دی د اول هیص یت نمبرتی د پورمه پور په دی کې دلیلی اقللی د مخت او دارنګې زجر ورکې بشرقی نو ته او دلیلی نقلیزی کرکې د مل کو. او بیاد انبیاؤنا او دریز واجر ورکی مشرکینو تا اول دلیل عقلی اللہ وی وما خلقنا السماء والارض وان نری پیدا کردیمه آسمان و زمکه و ما بینهما لاعبین اوغه چې په ميزه د دې کې دي لاعبین بس فذل ولو اردنا ان نتخذ لهوا اراده و زمنګ دا چې وني سو منګ اللهوان اسي المشغله تماشا لتخذناهم للدن دلته ګوره توجيهات د یومانا رد کې په عقیده د اتخاذ الولد الاوى منګ چ دینو اولاد نشته او زمنګ بيبي نشته که زمنګ اراده وي چې منګ ځان له بچې يا بيبي ونيشو ولتخذناه ملتنا منګ د خپل جنس نشته دینو ځان له جوړه کړو يا زمنګ د خپل مخلوق نه چې کم منګ سر ډیر قریب دی لکه خوري او غلمان داسې ا بدا سے نو چتا بگینے اللہ خو خدای زویر او دای, دای خزادو داس اللہ وې کزما اراده د خزې وې زما اراده د بچوې نو منګ بچ دې نو د خپل ځان نه بنې ولې ومانه د خپل مخلوق نه چکم زمون خو خو پخپل خو یو مطلب دا دویم دا چدې وې دا الله پخوي چې د ازمکه او اسمان مونږ اس یو لوب د پاره شيز نه لري جوړ یو نقش او یو تماشا نه ده دا د یو عظیم مقصد لپاره مونږ جوړ کړې دي چې د خلک سو کې د الله عبادت وکړي کله دا مونږ یو نقشا یا یو تماشا د شوق ته وځنه جوړاوله نو ما به جوړ کړو ځان سره به مثال تل او تاسو ته ماړو ودر نه وي نو تاسو پېښته کېږي ستاسو له خدای پیدا بیا نه و نو الله وی دا اسی شغل نه لیکړې بلکې ما د یو مقصد لپاره پیدا کړې دي نو دا معنا لو ارادنا ان تتخذ الله هو ک ځمږ اراده وي ان دا چې وني سو منګ آسمان او ځمکه هو یو شغل یو مشغله یو فن یو لوبا تماشا لتخذنا همت الند خامخا یوله په موږ د خپل ځان سره تاسو تبم نوکار کړی اے نکو نافیلین ان فی کا ما کو نافیلین یو موږ ادا کار کوونکی دا موږ تماشا نه دا غرزا یو معنی یا این شرطیہ تو منگا دا کار کو ان بل <سؤال> نہ قذف بالحق علی الباطل بلکہ ربا گو منگا حق لرا باطل باندے فید مغو پس ماتے او بیکار کی دی باطل لرا کنایہ د غلابینا چ منگا دا حق پ باطل بنے سکو زورا ور کو دا باطل خراب کی کمزوری کی ناسا پا گئی ختم دن کے مما تاسیفون تاسو د پر حلاکت د داغې نه چې تاسو بیانوي ولهمن فیس سماوات والارض او د دې الله اختیار کې دی هغه سوک چې اسمانونو مزمک کړي و مننده هوا هغه څوک چې د دی الله سره دي کوم ملائک لا یستګبرون عن عبادته اجز ملائکه هغه ځان غټنه غني دی عبادت د الله نه ولا یستسحرون او نا غچ دینو ستړي کیږي ای ستړي کیږم نه په عبادت یسبحو نلایل تسبیح و د الله ټول شپه او نهار او لا یفتورون کمن کمن کې پاره کې او سستین که پاغی که شپار از اللہ عبادت که لگیائی نگور اغا مخلوق چه اغا شپار از اللہ تابیر تاس و اغا اللہ سریس دار جوڑوائی امیت تخزو آلی حتم من الاروز ام پا مانا بل زجر دی پس دا بیان دا توحیدنا امیت تخزو مانا بلیت تخزو بلکنی ولی ردی خدایان من الاروزی دزمکینا غومیون شیرون چرا دی دا عقیده دا چې ګنیهغې یون شروعورژونې کوي مړ ل را نوړې خونیشي ژونې کولی کوون ولوو کا لوکه نفیې مالی حتون اله الله کوی په د پهځمکهسمانونو کې ګن خو دایان ما سووا د الله نام لفه ساادته خامهخواان شوو دا نظام پهخوابار سوران شو سپصبحبحان الله چې ار صیح چلیږ دا دلیل د دی دی چې دا الله یو دی. پاکیدہ اللہ لارا چې مالک دا عرش ته دا غنه چې دی الله لره بیان لا یسالو عما يفعل وهم یسالون تاسو نشي کولی دا الله نه په بار داږي چې الله یې کوي دوی نه تاسو بتهول شي الله نه سو کوم تاسو نشي کوول आम्ही تفازوم من دونہی الہ بلکې نیولی دایما سوا دا الله نه نور خدایانو لاره د ځانه جوړ کړی دی دالہ پر دوباره بیار والا ددید پارا چی زیات قباحد شرک تے اشارہ دا قول طور تو اے ہاتھو برہانکم پیش دلیل استازو تو قران دیو ایتو کھے ای کنا یا مختنو کتابن انہاں گورا مانتا ہاذا ذکر مما بیا و ذکر من, من قبلی ہاذا ها ذا ذکر ممعیا ها زمانہ دا قران ذکر ممعیا نصیحت دے دا چیچ زما سره دی د دې قران نما تدلیل وخای وا ذکر من قبلی او دا غ ذکر دے دا چیچ کوم زمانہ مخکری یعنی مخکد قران نشکم تیر شوی دی ای کتاب کې ما ته وخای تورات کې وخای انجیل کې یا ها ذا قران نصیحت دے دا چیچ چی سوک ما سره دیو نصیحت ده مخکنو ام دا ده مخکنو ده پارم داوس ناسیخ شنائی بدا منی بلکې ایک سر ده دی نهی ما لایعلمون الحق نپی جنی حق لرا فهم و ریزون پس دیوی ایراز کون کی جه حق ورته معلوم نه نو د حق نه اعتراض کوي و ما ارسلنا و ما ارسلنا من قبلكم دلیل النقلي اجمالي من جميع الانبياء چې څومره انبيادونو الله د توحید په بیان لګیل دي و ما ارسلنا من قبلكم الرسول نه د لګل مغستا نمخ کې اسی رسول را الا نوحي الی مگر وہی قومنگا غغاتا ددی خبری انه لا اله الا ان فعبدون شان دد نشتب لائے عبادت مگر یو زیم اللہ و یواز زما عبادت کئ دار نبی دو وحی دا فلا سوا وقالوا اتخذوا وقالوا اتخذ الرح وقالو الرحمن و ولد ویدہ کافرانی ولید میربان بادشاہ نایبان سبحان وہ زجر پاک د اتخاذ الولد پاک دے الله بلکہ دا بندگان دی کرشوی نشولاند کے د اللہ نپوے نا کی وہ ہوم بے امرہ یعملون دے پو حکم دے عمل کیں کوئی د اللہ پا رچ مخر دین دی او پا رچ رست دین دی ولا یشفعون الا لمن ارتضوا دے ش پات نشیکولے مگر داغ چاچے پھخش د اللہ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ سَمَعْنَا قَدْ الله سو خوف شو نہیں ہندے دا غیر پارش پارس او اللہ بس سو کوسی چھ موحشنی او ہما دا سپارس کو ان کی من خشیتی دا وجد یرید اللہ نا مشفقون یریدن کی رضا اللہ نا وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ چا چیوے دے پریشتونا چز الٰہی ما سوا دا اللہ نا فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِمْ جَهَنَّمَ فَصَدَقَ زابو ورکومنگا غتا جہنم چسو کوئی زی الہیم اللہ ویسا زابو ورکوم دارانگی پدل ورکومنگا ظالمانو تا اولم یر اللذین کفرو وست دیزین درین باب در اولی سی اتسلوی احتمائیات پوری پدې کې دلایل عقليه په اثبات د توحید او بیا زجر منکرینو در رسالت سان بیا تهوی په اخروی او بیا تهوی په دنیوي او بیا زجر مشرکین ہوتا اول دلائل عقلیه اولم یر اللذین کفرو مانی تا گورا این نگوری اغا کسان چکا پیران دی ان السماوات والارض و یقیناً اسمانونا اوز مکا کانتا رتقان ودا دوار جوخت وفتقنا هما وز جدا کل منگ دیلارا یو مانا خدا دا او اوز دا خپل کې یو جوخت اې دې ته ورا لکه دا لاسونه یو بل سره لګی دي نو دې کې به انسان څنګه ګرځیدا دین او ژوند څنګه څنګه پیدا غستا نففتقناহুما دا جوخت مونږه جدا کړل اې اسمان په بره لا او زمه په نو پاسلام په کې پیدا کړه د دې د پارچ انسانان په دې کې ژوند پاسانه تیرې کور پکی جوڑائی، گرز پکی، بنگلی جوڑائی، پچی کې اونو کی گرزی، ونی دی پکی، غرون دی پکی، نو سی اوپر سر نلیگی، ففتقنا هما منگ دوارو جودارد، یو مانا دادا، دویم مانان، اسمانونا اوز مکا دوار بند بند، اسمان اوخ بارانتی نواریدن، اوزمک و خود دی پسل نزرگونه ففتقنا هما هم نو منگس چلو که بلاو کل دی دوالو لرا اسمان نم باران ورول شروکل لاندیزمک اکیم زرگونی ج زرگونه وال شروکل نو بار نکل کل ضروعت مناسب باران وریگی لاندیزمک پسل را زرگونی نو خلق داگی نپیدی اخیر ګداش <تش> اسمان وې او زمکه وې او دا باران نه کېده او زمکه پسل نه کولې نبيانو په خلکو سره ډېر بیا په څه پیدا کېده هیڅ سم پکې نه کې بیا خدا بیا ځان له مصیبتو مونږ بیا رزق ته کمزینه فورل نو دا بیا ګران وا یا دا اسمانو او زمک کا کان کا او دا دواړه بن په علم کې کینایت د عدم اسمانم موجود نه نه وا ففتقنا پس منګه جدا کړل دي دواړو لارې نه دواړو موجود تر پیدا کړل اسمانم پیدا کړل زمکم او موجودم کړل کې وو موجود نو نورست الله موجود کړل ٹھیک شو معنا وجعلنا من الماء كل شيء حي ګرزوله د مګه د اوبو نا كل شيء حي هر یو شی ژوندے یاخد اما نا مراد دعام ابدي او هر زیروخ شی هغه پد اوبو باندې داګه ژوند تیریږي پویشوی کنا که پس اللہ نګور هغه پا اوبوتا را چی که که ونیدی پا اوبوتا را چی که زناور چه سمردین اوبس کی انسانانی سکی پیریانی نو هر زی روح شی اغسکی جوند اغید اوبونا لے دی لوگا گزارا کی گی خو د بیخی نگی پویشوی کنا یو ماندارا بیم دا ما انا مراد نو پا دیمانه دمانه مراد ما او سما ما او الیمبو ما او الابار دا تو لیوبشوی بس دویم دمانه مراد نطفه دا هر زیرو شه منگ د نطفی نا پیدا کرده ده نو یو عیسی علیه سلام ده چی اغا پا خدرت پا کلمی دا کن پیدا ده سعیشوان نو اکثر چه ده کنا مخلوق اغا د نطفی نا جور ده پایو یو قیدہ کلی قیدہ نہ ماتی گی یو عیسا علیہ السلام نہ بغیر صحیح ہوا افلا یؤمنون ایدی ذمرا ایمان نہ راڑی وجعلنا فلارض رواسیا گر زول دی منزمک کی غرونا التمید بهم جو نو خوازی پدے باندے یاد دی وجی نشید ازمک بہ خوازی تا پدے باندے اللہ ازمک پیدا کڑا نو ازمک بہ خوازی دا چې خوااضې دا نومالیک تهې وشي تما شوو کوې و د رخه ستهځای دی او لکه ژون به چې دا خو ټول نو ک په کې فسل کري یا باې کې بل س کوي بسا بس بهسم نخوري. نوبیا الله پاک غرونه پیدا کړل خو پرشتیم په دې پوه نشو چې دا غرونه له څنګه پیدا شو او بیا وته یوستما شو کینو نو لاړل نو یې یرا اوس بدله خلک پیدا غستې شي نو اللہ وی و جعلنا پی لاروزی رواسیہ گرزولی دی منگ پزمکا کی غرونا آن تمید بی حمد دی وجنا چه و نخوزی پدائی باندی و جعلنا فی ها گرزولی دی منگ پدیزمکا کی فی جا جن سو بولا لاری پلنی پلنی پلنی پلنی لاری لعلہ همی اخت دون دید دو دی پیخ پل مقصد تاو رسی پلاو لارا لوی نعمت دید اللہ او چه سمر خلا رای روغی بسرد پی زر رسی پا خراب الارا با دیگی انتی لگی و پس ام الار با پومینتونو و جعلن سما اصف محفوظا گرزوالی دی منگ اسمان چت محفوظا مانی تکورا یو مانا چت محفوظ درا غرز دونا اللہ کنکڑه دی او دا سوک بم نوی چه دا قیامت نمخ که بگینی دارا او گدارا من چې کلا چت جوړ کومو ګو دې تب بیم نشتا و دې تدان نشتا او ستر نشتا او ګاډر بخمات شو چت براو غورځي ګو دیوالونو کمزوري دی وداري سمره زمانہ شو چې الله چت جوړ کړي دے چرته یو ګټه را پریوې یسم نشتا آن چې کلا اللهو غړي بیا براو غورځي يودا يو سقفا عن الوقوع على الارض محفوظ دوام, دوام. دوام. دوام. دوام. سقفا محفوظا عن الشياطين منگا گرزوالي ده چط محفوظ دستشينا ده شيطانانونا شيطان پا طول دنیا کی گرزي چر ته خخيزي خو اسمان ته نشيخاتي اسمان <عزي> ته یعنی بار دن نشید لی اسمان تخاصی ورشی خواد مکیری خو بس چلتنا پس شغلشی نو بس بیار سوٹی پا جانخ کترا ورزی دل یویسم پکی نی خو اسمان تخطی نشید بارا چه اسمان تلاشی س په عن عنې ش تیک شو هومن آیایا ې هازون جر جر اوی د نفو غې نه ارااز کوي نور پهې الله پیدا کپګ ستي نودی ته برت نلی بور دی او سره الله سرې شیککان پهل طببا دې له شروع بل دلیل وهله خلق سالهقلله له نهه دله دی غذااد چې پیدا کړي د شپ او را په تا کړي د شپه او ورځ شم سنور او القمر اسوګمې کلن فی فلکی اسبقون هر یو تاریخ حد کې خپل مدار کې لامبو وای چې کوم حد دې له مقرر کړي پای کې این اخواتی خوانکی کی گئ شپ پخپل ٹیم راضی ورس پخپل ٹیم بانیرازی نور پخپل ٹیم راخی جس پوگمی پخپل ٹیم چرته ٹیم قضا کڑے رے تا بدل ورش کن لوڑش تنگ نئ لیذلے چھیرا بس ٹیم شوی دے خوش پر رازی نا ولی چنا پیرا بس حالات گڑبڑ دی دا وج نئ لیذدی چھی شپخلا شوی دخو دینو سار کی گنا جبہ دا باسے خلق پک زعی په تقسیم جوړی کی ویوزل بلال رضوانو ہوبانگ نوی نثار کی دا نہ دا ټیم ټیبل چا خراب دا دنیا کې شپه او ورځ دا چا د وزن نه د ترتیب نه یو یوزل نور تندر نیول نو چې نور تندر ونیو اقې ورځ باندې د نبی له سلام زوی حضرت ابراهیم ومفات شو <سلام> نبی اسلام صحوت صحابووي صحابو دا جووری دا د د د وج نه دنور تندرنی ولی نوبیل اسلام وي چې دا نخید د الله د قدرت نه دا د چا د ووج نه تندر نیست او نه د صدر دا الله خلک په دیې دا نظام الله په خپل طبیت چلئ دا, دا چا د ووجه نه او را چې د بد لږ او نه شپبد ل الله اللہو اللہو اللہو اللہی او کتوے کنا چی حضرت بلال بانگ نوی او سار کے دنہ لکہ داو سگورتا نزبہ در توخیمہ چی بلال بانگ ندوے لے او سار شوے لے صحیح حدیث برد توخیم نبیہ بسنگی حدیث کے رازی پلے لتو تعریش کی چی نبی علیہ السلام ته تتلے و بیا واپس راتا و انو صحابه و توی علکان دو نبی علیه سلام طریقه بده و مظل بگو و خیر عیسیٰ که بیلک دمو بیا و منزود تسار پاسد و بیا, پاس بیا براوان شد و اشتری میو پتم دا حالاتون لگی نو زونگ چو کداری با سوکو کی نو حضرت بیلال و ارتوی چو کداری با زو. نو بلال <سؤال> چوکی داری تاود ریده او نبی علیہ السلام و صحابه او دشو. نو بلال ویل راشا سیم شپده او چوکی داری که انا سوابم دکیگی نو نیتی او دسی اوکا و نیتی او ترد تحجود شروع. شپې مولزا چه وکا نو ستر امو بیاویل راش لگا دردو لگا و سار تو ستم لگده نو دکی نو درد راس کی جاوه و آغی تاول اگا ولا دوست کی جاوه نئی ای تیر دردو والا او پا دی انتظار ده چه وست تو بسادق راو خیردی چه زا ازانو نو نبی علیه السلام و صحابه با نو پدیناسته ناس باندې بلال باندې خوب غالب شو ټولش په مزل کړو نو حضرت بلال رضی الله عنه باندې خوب راغلو نو دشه نبی اسلام او صحابو مده دي بلال مده شه سبا شو د ټول بيغه رنا شوا چا تطا نه لګي نو راو نچ نور راوخ تاسو څنګه په نبی علی سلام نور اولږئ نبی علی سلام چې سترګې راکولاو کې نور دی یا لکه دا څنګه چلو شو بلال ته وازو کې بلال چو څګیداری کې دا چوکې دری داسې ساح را پاسهول حضرت بلال ور ته زر و چې یارسه الله اخذې نفسي اخذې ننفسوې پوم زما نفس نیمابانې خوب را زما نفسې وغس کمم ذا چې په تاسو خوب را اوسې او ما ما خو ان ډیرر کړو انسان جز دی نو بس دام خوب غاب شوو نبیې سلامېخواکه دی زن لږ مخکې لږ مخک لاړل ی سورېې او نو هغه ذکر اكو شو او د سونه اوکل او اولی سونه کولو بیا ور پس من فرض وک و راځي چې د امون زکو پجامه باندې رسار من زکو نو بلال اذان اذان نه د کړن په کار تشپنته باقی دا کړه نبی علی سلام مز نه د کړن په کار د تشپنته باقی کی کنا د مړ سړیا څه کسی جوړ کیو خلک وې دا برشتیا داسي کله وېد بلال <سؤال> اذان چ دینو هغه د اجر بن خطانو اشهدو پزبه اشهدو فی الکه وذ بلال اذان باندې اوس دغه درو قران خصي اذانې دا بازی قصي خلکو دزان اسی جوړې کړې دي ها الله الله کلون فی فلق یسبحون هر یو باغ خپل حد کې لامبو مدار کې لامبو وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد دا جواب د سوال له او سوال سورتي تور دشتم کې باراځي نا تربص بهي ريب المنون منګ انتظار کو په د باندې د حوادثو د زماني د کپرانو بویل وای مړ یو تند او سو کو سره مرګري نه دی پرې دوي مخړ بشي او ویل نو الله نبی له تسلير عليږي چې نبی که تعالی مرګ راځي نو ولدي له بنو راځي مرگ و با دیل و مرازی پروام دا ور تا اللہ نبی ویلی چې نبی دای خووی چی مر بشینو تابانو باڑو مرگ نرازی تو با دلتا بیا با قبر کم جونده و میدان محشر کې لکه بی خطول و مر بجونده اچه خو تونوی اللہ ور تاوی نبی پتاب مرگ رازی او پردیب مرازی سوک دنیا که میشه کې دی نشی پدیزه کی گورا تفسیری کبیر کی امام رازیلی کلیلی وما جعلنا لبشر من قبل کلخل دا یو وجو ایداد دیدری توجیحات چه سخل کویلا چه پنبی علی سلام با مرگ نرازی زکر دا خیری نبی دے او دے با نمر کی گی تولو مر با دے جوان نو الله دا غیر ادم کوي الله او ما جعلنا لبشر من قبل کل خل ندی غر زول من دې سی بنده باندې د پارستانه مخکي امیشګري افا يم تفهم الخالدون اي ته به ګني مرشه او ديبا ميشي نټول بمړ کوي يودا دويم قرطبي لیکلا زاد المسير لیکلو ما کبیر کي امام رازي لیکلي دي وی دی بدان دا ظلگ اولا چیر نبی دی یو ظل بمرشی داغه پا مرگ دیر خوشحاله نو اللہ پاک وی نفی د شما تت که دا نبی علیہ السلام دا مرگ ناچ داغه پا مرگ خوشحالی مکووی ولی دا قانون دا اللہ پاک نده چی دنیا که دی سوک میشه پاتی که قانون دا دی چیز سوک دنیا که میشه نشی پاتی که دی نو دا یواز پا نبی بانده نرازی د دیو وجه نو وای د دی کې دا شعر دی اغه یو شاعر وای فقل الشامطین بنا عفیق فقل الشامطین بنا عفیق سیلق الشامطون کمالقینا و او آیا گی خلکو تا چه کم زمانگ په تکلیف بانی خوشحالی گی راویخ شایی تول مر پنشاکی بنائی چه تا سنن پا منگ بانی خوشحالی موسیبت او تکلیف او په مرگ دا حالت په یوزل پا تا سمرازی دادی یو کور شینا دے دارنگه امام شافعی رحمت الله علی تمنا رجال ان اموت و ان اموت تمنا رجال ان اموت و ان اموت بها به اوحدی ډیر کسان دا ارمان کای چیزه دې مرشوین زماده مرګ ارمان مر جن دی خدای و دې پکاله چی منگتی خلاش و امام شاپی ریوی پروانش تره که زمد شما نمر بشم خوفتیل که سبیلون لستو بیها بی, بی اوحدی دا دا سلار د چیز پی یواز نزمان تب ام پی رازی چیز ما دا مرگر منجنی ندخ پل مرگ بارا که دی سخیال لی یو ظل بطابانی نرازی نو دا معنی دا چه دنیا که اللہ قانون داسه نده که خوده چگینی طول مردیو انسانا می شید خام خواب انسان لمرگ رازی نو نبی لبم خام خواب مرگ رازی دنبی پا مرگ ما خوش آلیگا زکر پا قام رازی درم داده چوائی دا خبر شو چه نبی علیه سلام دا تمامان بیاو نا خیری ده نوی که دیشی چی بازی خلق ہوئی چی نبی بانی دی مرگ نرازی ولی که نبی وفاد شی نو داغ شریعت که با تغییر راشی نو اللہ وی پا خبر ورکا چی د دی نبی حال پشاند نور و انبیاو بانی دی پا مرگ سنگ چی نور و انبیاو بانی مرگ راغلی دی نو پا دا بانی با مرگ رازی پا قرآن که دا سی یوزی که ندی راغلی چی نبی د نورو نمستثنا کری د طاره دي باب وفات النبي صلى الله عليه او باب قبض النبي صلى الله عليه وسلم توفي النبي احاديث <متحدث> مختلفه کی راوی روایتو کی مات النبي الله عليه کله توفي النبي صلى الله عليه وسلم کله قبض النبي صلى الله عليه وسلم خود شرط تبوی حدیث کے وانا اور چنا نبی ټولو مر بجوندے مرگ بنارازي او کداګ حیات الانبیاء احیاءون فی قبورهم یسولون یا نور روایات اغه حیات د څه نه چې له کده دنیا پر شانه اب بدل لري د جننه دا ټول نفسونه چې کم ده نو کل نفس زایقۃ الموت هر یو نفس کم ده ګورا وما جالنا لبشر من قبل کل خلدا نره ګرزواله مندي سیو بندر پر استانه مخه امشګری اف ایمت حمزه استبهام د انکار ایتوبه ګنی مرشه او دایبا می شي کلم داسې دی دوی بمړ کیږي کل نفس زایقۃ الموت هر روح علا هر نفس علا که نبی ده که ولی ده که عام ده سکون که ده مرگ ده و نبلوکم او امتحان که منگ پتاسو به شر والخیر کلپ شر او کلپ خیر دید پارا چه فتنه تنده امتحان ده و ایلینا ترجعون منگ تبوا پس رشی تاسو نبدل بدر کهو و ایزار آکل لذینک فرو زجر کل چوی دی تال را کسان چکا پیران دی این یتخیزونک اینلا حضوام نبی نن یې سيد تعال رحم اگر پټو کو سرا واي اهذا الذي یذکر الہاتکم ایدہ سره چیادای او بدبد وای د خدایانو ستاسو او هم به ذکر الرحمانی هم کافرون او د پ ذکر د مہربان بادشاہ وانی و دې کپر کون کی خلقل انسان من عجل زجر پیدا کړی شوی د انسان من عجل ند تلوار نا د انسان په پترت کې تلوار دی para ډېر ډېر رزرب څنګه ساوریکم آیاته زردې چې زبوهه مت تاسو تا آیاتین اخر آیاتی قدرت زم ما یعنی عذابونه په دنیا او اخرت کې فلا تستاجلون بس تلوار مکوې تاسو فلا تستاجلون دا عذابونه په تلوار باندې ما غړی خطاب دې مؤمنانو ته اے مؤمنانو دا عذاب د غختو تلوار مکوې په کافرانو یا خطاب دې کافرانو ته چې په منگ د زر عذاب راش وی اقولونا متا حاضل وعد زجر وای دی کل بیدا د قیامت ان کن تم سوادقین که ایتا سرشتی نی لو یعلم اللذین کفرو کپوی دل اغا کسان جواب د لو محضوب دی کپوی دل اغا کسان چکا پیران دی نو دی عذاب په تلوار نوی غخته کپویدا نا گسان چې کا پراندې حين لا یکفو نا کومهڅ کې دای نشي بند اوله د مخونو خپلو لور او نه د خپل <سؤال> شاګانو ناو نه بده د امداد وکړی شي نو ديب په تلوار عذاب نه غوفتل بلکره را به شي د عذاب نه اسابا فطبهتم پس هرام به کیدای طاقت باندې لري د هدا واپس کولو داغي او نه بدایله مهلت ور کړی شي ولاقد سوح ذعاب رسول من قبل کا زجر بالاستهزاء وتسليم کې سره ټوکی کړي ډیرو پیغمبرانو په ورستانه په خوا په بس نازل شپای کسانو باندي ساهیرو چټوکی کړی وې من هم ددنا صخیرو من هم چټوکې کړړی ددنا ما سزا د هغی قانو به یستاذ اون چې د پای پورې چټوکې کولی چا چې په ان بیاو یا په اذاابونه پټوې کړړی اللله اوله د هغې سزاور کړی ده قمه یقلله او کوم بلیلی وال نهارې من نر زجر په انکار د توحید او د قرآقرآ قول من یکلا او کون او آیا ربط مخ کی سرسده مخ کی ویلہ چکا پیران دیوا دخپلو زانون نا مخ اوور نشیڑاوالی نو اوز شکم دی دی بدی کی داو ذکر کر کے چې دنیا کې تاسو سو الله بچی اخرت عذاب نه خدا نشي بچ کولای نو د دنیا عذاب چې د دینم الله پاک تاسو بچی که الله بچنه کې نو تازان نشي بچ کولای وای سو دے اکلاوکم چې حفاظت کې استاسو نه د شپې او درازه مین الرحمن چې حفاظت کې استاسو د شپې او درازه مین الرحمن د عذاب د مهربان بادشاهنا بل همن ذکر ربهم مورزون یا من الرحمن ما من بدل الرحمن چې اللهم نه بچی نو هغه سوق دي چې ستا سو حفاظت دې شپه او درازه په بدل د مهربان بادشاه کې نو اللہی بچ کئی بل هم بلکی دیان زکر رب بہیم ده زکر ده رب ده دینا مورزون ای راست کون کری ام لهم آلی حتون تمناوهم من دونینا ایشتر دی ده نور خدایان چې بچ بکی دی لار من دونینا ما سیواز منگنا نورنی شتې که نه لایستیونه نصره انفېیم تعاقت نه لري د د د د خپلو زانونو والله هم منږ نهیصحابون او نه بدي سره زمونږ د طرف نمل ګتیا او شي زمونږ د عذااب نه وپچ نه شي نه خپله ځان بچ کوی شي نه سره منږ امدات به بل ما تانا ها اولائی و آبا اهم بلکه سکا ور کدی دا منگ کسانو تا دا دی پلارانو تا تردی چوکدو شو پا دی بانی العمر و زمانی مدی افلا یراو نای دی نگوری چه منگراتل کزم کتا نان قصوها من اطرافیها کاموی دا گیرچا د دا کا اخلو د مسلمان پا غلباو تسلط کې افا هم الغافلو نای دی نا خبره دی نا خبر دی نی پیگی نی پیگی نی رسول ربل وحی اے بالقران تو قران باندے ولا یسمعوا ثم الدعاء اذا ما ينذر ينذرون او ناوری کانچولرا کلہ چغیر ولشی ارسم رچیرے چ سڑے کونے بے سوا وے نددیکا پیران مثال لکڑو رے او کڑو تھا خلق چ دینو چغینا ولاست هم لفحت من عذااب ر کا تخواوي پ دروي کوهسیږ دته معمولیغون تې پهکې د عذااب د رستانه خا مخواوي د یاوي لناه طببع د من له انکن معضالين یاقینو منګظالمان نا زول موازنين الك و من القيا توی په اخرىوي په ذكر د ونزعو الموازین نل قسط موازین موصوب ده قسط سپت ده موصوب سپت که مطابقت ضروری ندلتا خو موازین جمع ده و قسط مفرد ده مطابقت نشتا نجواب یو جواب جوابدارې چدلته عبارت په حزب د مزاب دی نسنګ بشي وانا زاول موازین زواتل قسطه کی به دوه مغتلې چاوندانی د انصاف دی نبیای سم یو او یا د وې ممانت داره کس مسترد نو اخلاق په یو پډې رو ټولو باندې کی نو کی به دوه مغتلې د انصاف لیومی القیامه ما نفی یومی القیامه یا لی اجل یومی القیامه دو وجه درست قیامتنا فلا تو ظلم و نفسون شیعا پا ظلم بنشی کولی پا حیث نفس بانی اش شیعا چسنی کی کلیبتی نکمیگی و این کانمیس خال حبتی من خر دلین دا عمل په اندازې د دا دانی د دا غوری باندی اتینا به هانو راتل بکو منگا پاگی باندی و کفابه نہ او کافی مونږ حساب کاون یو مطلب داره و کفابه نہ حاسبین کافی مونږ حساب کاون کی یعنی معنا مونږ یوازې کافی مونږ له امدادیانو ضرورت نشته چې نور منشیان بر اغواړو کتابونو وی صابونو والا بر اغواړو یوازې مونږ کافی به معنا دا چې کافی مونږ حساب کاون کی الله وی چې مونږ حسابو کو کی بیا نظر انسانی ته ضرورت ناراضي بس, بس, بس نو قیامت پر وزن بوزن کېږي د اعمال او داغه آیت دی چې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ په بارات په بارد اسب د وزن د اعمالو کې بخاری کې په دې باب قائم کړی آل تهوي چې باب او قول الله عزوجلٰ وا انا زول موازین القسطه ليوم القيامه وان اعمال بني ادمه وقولهم يوزن و توزن صحیح جوګا آګه آیت تاریخا لو انا ذوال موازین القسط ليومل قیامه فلا تزلم نفس شيئا آم... دلته مولانا سی سب... استاد رسترنشت گنا په دې بالپنی ولیکه خیر دغه خبر ډیره قیمتي ده او دا چالي کلی دی امام آلوسی رحمت الله علیه روح المانی کلی ده آګه دا وی چې قیامت کې تلاش کنا, او دنیا کم د دنیاوی خبرو د در پار تلشتا کنا لکه چه تو گوڑ آخلی نو تل دا لرگی آخلی او دا غیر تل دا او چه چه و توماتر و پیاز و نور شدون آخلی دا غیر تلی دی کنا او تردی پور جد سونیم تل دا وڑا ونی سیده اغم تلی لی که دی نو چه دار شی تلی دی نوی و زکرو ان فی الدنیا موازینه دې لیکلې دي چې څنګه په خیرت کې تللی دي دنیا کې هم تللی دي اعظم مواذینی ها الشریعه الله اکبر د ټولنه لوی ادله د هغه شریعت شریع شر. وکفتاه الکتاب والسنه پته لکه سوچا وړي دوا نو د دې دواړه چاپیان سری یو چاپ دی قران او دیم دې سنت زایشان <تدت> نو چې څنګه تاسو شی ګوره ټماټر تله تغورځي چې سیوې نورا کمې چې کمی نو سیوا کې او ګوڑه پکې ورواچې نو چې سیوې نورا کمې کې او چې کمی نو برابرې کې وي دا برابرا شو نو د قشانه اړه خبر قرآن او حدیث ته ور مخه مخکوا نو چې لدینې سیوا و ماغه سیواتې څه کوا کوا او چې لدینې کم و نو هغه کمې پکې څه استغفر شو ن بیا غوې ولا عمرې ولا عمرې لقد عطل هذا الميزان متصوفه تو هذا الزمان زمان قسمي قسمه زمان قسمي جدا تل د دې زماني دي پیرانو او صوفیا او بالکل شړط دي دلړو خال پوشو اعاذنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الزوال وی اللہ دی منگو مسلماناں ددگی گمراہو نہ بچی افسوس کرے افسوس دے قران پھل مارے زور شو دا حدیث کتابوں پر اتری او دار سڑیش پھلا تعالی دا بزمو ادا سے خوختے داس دا سے بے کوما بلوی جماعت دا سے خوختے زبیدا سے کوما بلوی جماعت دا سے خوختے تا با حیران شدید یا اللہ ستا کتاب یو سو یو دا خلق بل سکید سریح نست قرآن با پریدی او چی چرط پاکی دا سر داغی خبری شارنی ویدی نا دا معلومی گی معلومی گی سکید جدا سراحاتا نیدر تویری دیبانی ولی عملی ویشوی نا دا خلق شاری کریدی الله الله نسنګ چې د دنیا تليري نو لوي تل د هغه چې د اخرت تليري نو د دنیا لوي تل چې د هغه شريعت چې کم کار د دین کې نه به د شريعت موافق ها نزک عدل تازه و نزع الموازین القسط ولا قد اتینا موسی و هارون الفرقان اوست دې زینا دوي مه صد سورۃ شروع تر آخر د سورۃ پوره دا حصہ مشتمل ادا پدری بابو نباندی اول باب دی آیت نمبر چوران میں سلور نوی پوری پدی کې مولانا سی د و تو انبیاؤ نمون بذکر کئی او دا غی عاجزی اللہ تذکر چې چگور دا پیغمبران اللہ وی ما تا مختاجو او بیا پا که یو واقعات مریم بی بی بام ذکره ده ده واقعات و مقصد دو خبری یو ده انبیاء احتیاجی کرکی الله تا چې الله ته مختاج دویم د آغی تشجید ده آغی پا واقعات و څنګه سنگ پزلاورکی الله اللہ دین بیان کرد ده چا پروائم نده کرد نطب در رب ذات مخیطه که و مخلوق پروائبانه که و در رب دین بوایه وَلَقَدَ آتَيْنَا مُوسَى شمارَ يَوْ مُوسَى عليه السلام دوئم وحارون وحارون علیه السلام في سره سراء ورکر وموسى عليه السلام وحارون علیه السلام قال فرقان فرقان, فرقان فرقان فرقان يعني كتاب چه اغا كتاب جه اغا پرقر وستن كهو ده حق و باطل پمینسكي یا فرقان مانا النصر على العداء دو دشمنانو پا مقابله کی امداد او زیاء مانا توراد كتاب یا زی یا ان بل <سؤال> صفات دی عتب دی یو په بل شو وا ذکر او نصیحت للمتقین د پاره د متقیانو وا زیان رنا او نصیحتو د متقیانو د پاره نو متقیان چاته وای الذین یخشون ربهم بالغیب دا صفات دی د متقیانو متقیانه کسان دي چې راځي کې د خپل رب نه پسړه وههمې نهستاې مشب کوونه اودی د وجې د قیمت نه ریدون کې د ال لانا وه داذ کرو مباره کوون ترغی پران تاام دا خشیت به په سره حاصلليږ آ سره انته کې نه چېزې نرم شي داې نصحت دک دی د خیره اوباراقت نه انزل نا را لږلی د منګ دی لرا په انتون له هممون کیرون آ تاسوی دی لره ناشننا ګون کې نه دااشنا مګ واللهقد د آتنا براهی موش وکنا به عالمین اس دریم نبی, نبی ابراہیم علیہ السلام او داغه واقعہ او داغه عجز په تخیصره ورکلومنګ ابراہیم علیہ السلام ترشده پیغمبري داغه یا هدایت داغه من قبل مخکدا نبی علیہ السلام نه یا مخکد موسی علیہ السلام نه یا مخکد نبوت نه ولا من صلاحیت ورکلو وکنا به عالمین اومنګ پغبانې په وا چدی قابل د نبوت دی او د دې لایق دی از قال الیه وقومه کله چې کلی خپل پلار او قوم تا ما ها زه هی تماسی اللتی انتم لها عاکفون ص د د شکلونه د نکان واغا چې تاسو د لره من جووری کوون کې داولې کو دلیل پ ص نو د مشرکیو سیات دلیل صی سی قاللو واجه د لها آب اناله آبین وای د منندلی دمونږ مشرران زمونږ پلاران ز منږې لري بعدت کوون کې قاله نوغ تهويلهته د کوتون انتونم و آببا و کوم په تحکې سره وي تاسو ستاسو مشران فیزوالې موبیین په کومره ا اختکاره کې نوې د ااج ایتا را تلک کردی منکتا پا حق بانی کنیت من اللعبین دلوبو کون کنا گپرا سر لگی قال آقا بی بر رب و کم رب و سماواتی بلکه رب ستاس و رب داسمانونو دزمگیرین اللذی آغا ذات فتورهون چی پیدا کردی دیلارا و آنا آلا دالکم من الشاهدین و ز پدیکار ستاسو ام دا گواهانونو و تللح و قسم پلل لعکی دن اسنامکم خام خاچی ز بعلاج و کم استحسد بوتانو ز بلدانو بس تاسو دې بوتانو خوښ شم یا لا اكيد ان اسنامکم چل بجوړکم تاسو دې بوتانو ته باد ان تو ولوب فرین پس دا غې نه چې تاسو واړی شاکون کې دا خبره ځان سره پټاو کلا چودا سي پخکارا ویلی بیا خو په داوا کې دا کمه نو د پړکی ویل ها تاسو خو دې بوتانو نه خو زین نه خدای به دې نه یو رس خلیفہ پاتی کې زبو سره ګور الله الله یای دا خبره چې کولې یو کس ته اورېدل نو ځکه هوبیاوی چې سمیا نه پاتان موږ یو ځوان اورېدلې دي کار او یاد عرب چې پیرو ورسکو نو ځکه بیاوی سمیا ناپتن دا خبره پټه کړو نوله قیید نه اسنا م کوم چل ذبه الا جو کمچل جوړ کمستا سکوت نوته پس د هغې نه چېواړی تاسوشا کوون کوې فجاله هم جوزااز یاره قسمی پورا کخان وګر ځله غې جزازن جوذازنټوټی ټوټ الله كبيرره الله هم مګر مشروطې له خدا خو ده لاله هوونکې ل یارجون دیېر پاه تفسیر سراج المنیر لیکلی دی ویدہ تقریبا تو او یا بوتان او پدی کې سده سروز ورو نو سده سپینو زرو نو سید وسپونه نه جوړ کړیو سید لرګینه نه جوړ کړیو سید غټونه نه جوړ کړیو او دا لوی بوتي چې وکنا دای د سرو نه جوړ کړو او ملغلری ته تاو کړیو او دلته ول دسترګې دسه لگا ولی وی چې بار وخت زلي دي نو ابراهيم عليه السلام کور نتب را واغس او ته ونیو 10 ز 10 ز 10 ز 10 ز اریو بوت ماته یو دا کم چې بيښنه ماتيږي غلاسه داخلم ملکګره کاږي اگر اوس په نه وسنګ ماته نو توله تکو سترګ دا مشر بوتي چې وکنا هغه پری هو او دا تبری راڑو دلتو لپدی اوگتنا. چه گنی وره گا چه دی سکی. او واپس لاړ شامو نلیده. قالو من فعلا هازا دی چرالل دلت اختصار ده بیا ببیاد تبسیل رازی. چه دی مندائی میلی لطلیو ابراہیم علیہ السلام ته تم را لارد شخوا. غوی ارز بیماریم نشمت لی. دی تو لارل ابو تانی خوشی پریخی پریخی پریخی. او واپس رامن ڈیوی چې ده عبادت نا وقت نشیشا بی بوتانو تزان ورسا چرال کنا می بوتانو چرته سر یوز پروتا و بی بلز پرتیو تنه بلز پرتا بس یرا داس چل شوید قالونو دیوی من فعلا حازا چاکڑی ردکار بی آل حتنا زمان په خدایانو این نهو لمن الظالمین یقینا دی خود دیر بین ساپا دی ایسی وران ورانی والی دیو سرس چل چل او وروړي په نړۍ خوښเว نو بس یارا غوبل <سؤال> جور شو خلک را روان لکه دا 14 د جنوري په کې خپل راي وای کنا قالو نو دوی وې سميا نا فتن او رېدلې موږ د یو ځوان بارکين يذكرهم چه اغه د مزمت تر او راز بیانين مله خو چی کین نوې بوتان داسې بوتان داسې بوتان داسې بوتا دا دنه خالی نه نه وژ دا کارم د کړه یو قالو <سؤال> له ابراهيم هغه ته ویل شي ابراهيم دی ولکه په سید دا بل چانه دي کړي زکه مونږه خطول د دې بندگی کو وغې نه کې دا هغه کړي قالو فاتوبه علی اعین الناس وې د راوالې دی مخ مخ د خلقو د خلقو د ستر کو مخ کې کوي لعلهم يشهدون د دې لپاره چې دا خلکو په غوایو کې چې تا زمان مخ کې دا سي ویل دي زمان مخ کې دا تاک کوي دا غدا چ خلقت ته عبرت او بیا سودا چه نه کوي بس ابراهیم عليه السلام بس کړه و ټوله منډکلو کې چا پیرته ګیروا چرې سره یو نیو رہے وس قالوا انت فالت هذا ابراهیم يا ابراهيم نو دوی وتې آیت کړه د اداکار زمون په خدایانو اے ابراهيم عليه السلام خطا کړی ری قال بل فعل له کبیروا اغاو طویبل که کلی ده هودی کار لرا کبیرو هم مشرد ده هازا چی داده پس الو هم پس تپوسو که ده دینا انکانو ینتکون کوی ده خبری کون کی علا که ما خو نده کلی خو دا تبر چی پگو گا کلی ده کانام دی بودکار روان کلی ده با گو سا شوی چرتنو دا نرخو پی کمزوریو دی زوراورو بس طولی تک وس قرآن په خپل وی چې ابراهیم علی السلام مات کړل او دلته دی وی مشر مات کړل نو په حدیث کې راځي لم یکذب ابراهیم الا سلاسا کذب ابراهیم علی السلام دروغ نه ویلی مگر درې مقو کې دروغ ویلی یو دروغ دا چې وای دا بوت دابو مات کړل دریم دروغ درم مغز مغز مغز مغز مغز بي بي دا مخک ما ویلو چې خپل بیبي یا دولت چې دا ما خور دا, دا. او هغه خور نو هغه سو بیبي او دریم دروغ دا چې رښتو براشي انی سقیم سورې سوافات کې کوئی ز ما او بیمار نو مليک مېک ز بی ابراهيم الا سلا بار نو مخک چې دی قران کې تیر شو انه کان السدیق النبیا دیرشتری نبی دیر د چې لري شتنی او سوره مریم ته او ته شتنی وینه د تصنګ د چذری د روغیو او د روخو ګناي کبیره ده نو نبی څنګه دروغ وي الجواب دا توريه دی نه مراد ده او توريه چې دا هغه په دروغ کې ناراضي توريه دی ته وي چې داسې یو کلام کو کې چې ظاهير کې ستا مخاطب, مخاطب داغې نه یو مطلب واخلي او, او ستا پزړه کې داغې نه بل مطلب دی وښي کانو دې تويلي کې څه شي او دا درې واړه چې دنه د معارف دی توریع څنګه توریع لکدل تو وګره قال بل فعلہو کبیرهم بلکې کړه دې دې لاره مشرددای حاذا چداله نو تپوسو که ده دی نکه ده خبری کهی نو دا خدا خلقم پده پیدل چه بود نور بوتان ما تولی نشی او بوت خبری نشی کولی یعنی مقصد د ده چه کار خو ما کلی ده و دا مشروع تده لخیب چه تاسوی چه دی ارس کولی شی نو دا بوتان بم دمات کردی کن او که دیو ما ندی نو ده ده تغلو خی نو غل خو بوتان خو دلی نشی نو دا بود تخکارشی چه داد دی داتو یا ذويم فعله من فعلہ دسکا دا کار خو چې کړه دینو ارچا چې کړه ری کړه بی کبیرهم هازانو مشره خدا دیګا فسالوهم کان ينتقون ددنہ تاسو کې کنا ددنہ تاسو که کده خبرې کې د مشر په تو لکه سو کې دوه تکتل دون دنستر گی دي نو بنې لیدل دې دې تلوي کړه چې تا مارا ټینګ وایي یا دلته حمزه استبهام مقدره کدا سی کا افعل هو ابل فعل هو کبیر هو چې مان له کله ولدی مشر کړل رسه ته پوښتته وکي کنه کداي خبرې کړې نو دا توریری بده کې دادا چې اقرار همده په خپل مخوالو باندې چې امام عسکری دیو پدې رد هم سیدہ بدست طریقه باندې اقرار کړي او هاذه اختي نو انته مطلب داو چې دا زمما مثال دي ابراهيم عليه السلام مقصد داو یا دا زمما دینی خور دا بیا هم سیدہ او بادشاه دا مراد دي چې دا یې نسب خور دا انما المؤمنون اخوۃ المؤمنان رونه دي ګره او بل پاغه وخت کې بل څوک مسلمان نو داو خذو دا زمما مثال دی پدې علماء دخلت امه لعنت اختها خدا سړی سر چي اورډه له جهنم تننه او جن په دې خپل خور بل انټوي ال ته اخت مراد څه او بدعتي په بدعتي او چې اني سقيم ان زستا سودا اكيدید له زما زړه باندې درد او بيماري ما ياو بيمو يا حجی <خجي> کبیرهم <خجي> هاذا مشریدار تپوس کې د دینه کدی صبر کون کی فرجعو الی انفسهم نو پس دوی واپس شپل زانونو تا سوچو پک فکر یو کفه قالو نو پس دا غینه وی انکم انتمو ظالمونی یقینا تاسوی ظالمان چې دا غی چا عبادت کوی چې اغه خبره نشي کوله یا این کومن تو مزاللیمون تاسوی ظالمان چې خپل خودایاننم خوشي پرښدل یو کس په متفری که نه سمنو کېڅ الله روسیبیخ تکل سرنو لره او په کوستر غواغته وای چې براهمه سې مونږته پووسکو ل د عالیته په تې سره پته د تاته معه او لا ین دا د سان خبرې کوون کېقال نوغ تهله فتاب پهدونونه من دون تاسوی بعدت کا کوی ما سیوا د اللہ نہ د اغه چا چې پد نرسیتاس تست تا سیو نتا استزر الرسول شی چې زان نشی بچ کول نو تاب د کمزینه بچ کی او فلکم زبد گړم تاسو لرا یا حلاکت د استاسد پارا او داغه سد دا پار د حلاکت چې تاسو عبادت کوي د اغه ما سیوا د الله نام اے دبر تاسو د عقل نہ کار نه لې قالو نو دیوی دلیل ملیل خو سر نو کنه نو اخر کې بس ویرا خبرې کو خو نورم کی نو دباوې شو او وقالو <سؤال> دی وی حرقه او زو زيد الرم وانصروا الہاتکم او امدادو ک د خپل خدایانو خلق د خدای نه امداد غواړي دی د خپل خدایانو سره امدادو کوي عجيبه وا امدادو کوي د خدایانو ستا سکتاسه دا کار کوونکې خشاک راجمکول مفسرین وی د ټول نډیر خشاک پکې د ابراهيم علی السلام طلار راوړل دار سخت مخالف وی وژو زویتا زم بوتا نی مات کړی دی دغه غټ کوپر کړی دی نه اوذ بالله دا بوتا نی مات وی دې سو زو پمیاشتو میاشتي خشا کر اغون او بی ابراهیم علی السلام د فارور بلک او هغه ته ورزو ورزو له نشو ټاله ولا جوړته او پای کې کی کین او زکه کمز دې کېدل خدایم سو زیدل نو ټاله چې زنګون چې دی تیزی که دلته پسې پړی وښتل ول مېسته ولا ورزو دمره شیطان او تدس چن کودل جبرهیم علی السلام کله ورته غورځو الله نوې جبرئیل علی السلام راغې الله تو وی یا الله ستا یو بندا ستا د دین د وزن ورته غورځيږي الله پاکا ما ولے کی چیز ایمداد الله وے بندہ جبریل هغه د بل چن ایمداد نه غواړي هغه وے ته خو ما ولےګه جبریل چراغې نو جبریل ورته وے چې الہ کا حاجه تا حاجت تا نو ایبراهيم علی السلام وے اما الیک فلا تا الله نه هو غواړا من سوالی علم سوال نه دا پورا زما دا زما د دین د وژن او د دا خوېل کې سان دی خو ځدل امبینو سړی تعالی دا ابراهيم عليه السلام چې داغه په ایمان کې اونۍ 20 پرط ناراضي ویولې مې ورته پروا نشته خو الله ډېر غیرتی دی چې شوق د الله په دین غیرت او کې الله خود پاګه غیرت کوي الله ورته وی چې دې دوم راکلک دې کنه نو غوړې چې دې نه ووسواز یو نه یا کونی بردن وسلاما علی ابراهیم نور سکو ولې شي چې کلوت الله وې ابراهيم عليه السلام ورته ورزید او داسه موسمونه نه نه ګرمي کې رونی او د جانت نانگور رال پلاس کې تغنچک نیولے دے خلک خلق توئی و سبس وزی و خلق حیران قالو دوی حرقه واسو سرو علی حتا کوم یمدا کې د خپل خدایانو کې تاسو دا کار کوون کې قلنا یا نارو مونږ شابر د دنیا والسلامانه <تصالح> برابر علی په ابراهیم علی سلام باندې د ایرا دو کله پغه چل پسو کر زول منگا وی لاندې ونجینا هو ولوتوا کوست دې زینا بلال عمر نبی لوط علیہ السلام خلاص کلو من گاغل راو لوط علیہ السلام لرا الروز التی از مکہ اگتا چه برکت چول پای گپای کد مخلوقات و د پارا د شام ز مکہ و له د شام ز مکہ دیر مبارک از مکہ داد اللہ دې ظالمانو نخلاص کی او اللہ دې د شام د مسلمانانو حفاظت وکي وجعلناهم ائمه و وهبنا له اسحاق بن ز نبی باخلو الحق عليه السلام وياقوب وياقوب عليه السلام نافلا زيادة اين وسيو دايش بغم نبشو وكلن جعلنا سوالي حين دا طول گرزولي ومنگ نیکان وجعلنا هم آئمة تيهدون بي امرنا گرزولي ومنگ الرا مشران دا دين چه بيانه كو دا دين و او حينا او وحي کد ومنگ اله مغي تا یا حوكم کد ومنگ اتا فعل الخيرات د کولو و دا نكا و اي قام د و دا منزنا و ايتاي او دور اي کولو ده زکات و اقامه الصلاه ده پابنداي ده منزنا و ايتاي او دور کولو ده زکات لنا عابدين وده मंग ده پاره عبادت كون کي ده بل چا عبادت نه کو اولو تلي سلام ور کولو منغاغا تا حكمن پیغمبري و علمن او علم ونجنا هو خلاص کولو منغاغل ارا مين القريه التي اغنا كان چو اغكلي والا تامل باب ایسا چې عملونه کول ناکارا دلکانو بدکاری وا شرکو انهم كانوا قوم سوء فاسقین یقین اند یو قوم ناکار ماتهونکې د الله حکمونو لرم او د نکلو مونږ اغلره په مېربانه زمنګه کې یقین انده د کاملونه قانونا و نوحا اذنا دا من قبل دا اوس و نبی نوح علی السلام او دا ایجز او نوح عليه الصلاة والسلام لمن امداد کرو ازناده من قبلو كله چه دعا کرده و فخواين خیره کرده و پخب القوم بانه اغي ده پار خیره غوخته و فستجبنا لهو من قبلو مخد ابراهیم علیه السلام ده بياستنا له فست لهو فستغولواله کرده منگا غد پارا وصلاس کرده منگا غلر و داغا اهل را من الكرب العظيم داغی غم لوینا موسیبت لوینا و نصورناهو من القوم لذين کذبو بي آیاته <كش> او امداد کړو مونږ داغه په مقابله د قومه کې کسانو <muchas> کې چې نسبت د روغې کړو زمنګایا تنه تا یا <كش> <تصفيق> <كش> <يه> وانا ثورنا هو معنا انت ثورنا منگا بدلا آغست و داغا دا قوم آغی کسانو ناچی نسبت دا دروغی کروز منگا یتنو تام یقینندی و قوم ناکارا پس غرکلو منگا دی طولو لرا او سلیمان علیه سلام اتم نبی داود علیه سلام او سلیمان علیه سلام ایز یحکو مانی داود اتم او سلیمان نهم عليه مسلم داود علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام از یحکمان فی الحرث کلے چ پیسہ لگاو لپ بارد फसल کی از نفشت فی غنم القوم کلے چ سرے دل وی پئے کہ گڈی بھیزی دے قوم و کنا لحکمہم خبر ففہمناھا سلیمانا پس پئے کڑ من پےبانی سلیمان علیہ السلام علیہ السلام اگیلم سلیمان علیہ السلام لو ور کڑو و کلن و علم, و علم وقعات سنگوا داود علیه السلام دورو او دو قسان رالن داود علیه السلام لے پیسالا راولا دا یو تویجی زمان پسل دے او دا دا گڑی دی نو دیر آغال دے و زمان پا پتی کی گڑی دا دا سری ټول دی و طول پسل ختم کرده اس بس نو داود علیہ السلام او 23 تا فصل د سونه پیسو وې د دومره د 23 تا غډې د سمر پیسو دی وې د دومره وې د سکار دی چې دا غډې ستا شو دا ته بوزو دا پس فصل د دشو بس خبره ختم شو بار اوتن سليمان علیہ السلام تا هغه توې زما پلار څنګه پیسو لا وکړه وې داسي وې تاسو راځي زو ته یو مشوره ور زما بل شان راي دن لاڑ دیوته ویش جی زمارا ادا د کداسی وشی خو څنګه وېدا فصل چې کم سارو او غواړنه دا خدمت میګی نه دا بیا راځي هغه غانمو کې و سریګه خود بیا کیږي کنه چې کچا بل پسله بیا کیږي نو ایدا سکار دې چې دلته وو سره غواړي مصاله غواړي خدمت غواړي دا راشي نو دا سه وو کوڅ دا د ګډي بيزیبه د فصل <سؤال> مالک تاواله کوڅه وخت ته پوره چې د دینه پيخورا وړي ته اخلا مطلب پیدات حاصل او ځاننه او دیس غړو والا ته بهو چت زها شاو د پټیل سره راولاو مصالي راولاو دته بوفر کوا دا پسل خیال ساته نو چې کله دا پسل خپل زیتره را شي نو برابر شي نو دا پسل والا له خپل پسل والا کو غړو والا ته خپل غړو والا کو نو لري او خپل سوال نو داوود علی السلام یې داستاره خبره خره او ټیک دکنه پسل د غړو خورل دی نو ديبو لا شه مطلب خپل زیت به بیا نو پدی پیسہ دا پیسہ دا اغي په شریعت کې وای زمنګ په شریعت کې د دې پیسې حکم هغه امام ابو حنیفر رحمۃ اللہ علیہ وای که یو سړی قصدن عمدن د چا په پټی کې سروي او سراول دا خو ښکارا خبره ده چې تاوان به تیواله علاکه تو ته ولاړ یو مالک اته نو شړل او راوستل د زما پټی د سروول نو دا خو سروي ګناه نه رستا ګناه چې تاوال سم نه غراوستي نه او د دې کې بیا پریخي او بيګمو ته په کله ناشته نه دا خو پېتاو غړل بیا به تاوان اخلو خو کساروي پران استه شو پخپلا او لاره د چپټي و وسره ده نوستانه د اغې ساروي مالک ډیر خپه کني خپه عدالت چې د پټي والاراشونو چتیګ ور اخلاصيږي نو تا د اغې بل غریب نه تپوس کړي هغه وی چې خدای پدې زمګه کې نه وته وي خو چې دا پسره نه وي اغستا نه ډیر خپه وي خو څو کې غریب ساروي ده نو پدې خو نه پوي نو د دې تاوان نشته په شریعت کې بس دا به قسمت کې راغلي ودا دا دا احناب و مذب دا العجما جرح و حاجبار بی زبان سروی دا اغی زخم جده کنا اغا معابد حدر دی یو سڑی سروی را پرانیستشو پلا را کسوک روانو ویو نو اغاوی دی خوششتا غوی زوالی موز بدتانا بدل اخلم نو اغاوی غویو والی موزنی والی تو خوه غوی نوی تا بری زن سر تکڑو د دې زخم هغه په دردې معاف دي ان چې مالک ور سره ده او خوګ دې نیولې ده هغه دې غ ذکراره روان دي څوک یې خپل نو بیا به ته تا خل د څه سره به بوزي هیڅ دې نه بیا به ته تاوان اړ او چې دا غ نه ني نو تاوان پکې نه سیدہ او د امام ابو حنیفره شفی رحمت الله علیه وہی جنا ک دو ورځ یو خورا توان بنای ورز یو له سړخ په پټی ته تماشې لمرزی او کدا شپې یو خور نو بیا بده توان لزک تا وته نشکه نست ته سرو کور ته ولینور وست خدا کیسه می سید غرونو د اعلی پوری زمون پدیزه دا کیسه نشتا غرونو کی چون کی د پټی والاله پکارد چې هغه خپل پټی تشبول ولی زکا چه غرونو اکثر علاقه شاری پتی پا لگو لگو زینو که. نایی تشپول اسانی و دل تا خطول پتی پا گنا. دل تشپولو نه نکیگی. دل تا پا ساروی نه پرانه زی دا غشانه. او غر تا خلق ساروی خوشی که تا خپل پل غم خواده که و ساروی سار غد لطلی و ما خام رازی. دا دا غریزی علاقه خبری دی خواده که دل تا دی خوشکلو نه که دیشی چه تم سی چ ففههم سليمانا ها سلا ماله پهپ کم منږ د سلیمان ل سلام او ټولو تورکی منګ پوو پ پېغمبرېو کوه کو او تا بیکړو منږ دوود سلام سره غروونه چې تصپی ید الله ګوره غروو د الله تصپی ات پره او مرغانانوه کو نه فائلین ومنګه دا کار کوونې دا د عجز د چې ګوره دا مجزی الله ورکی و نه همهتهله بوسله کوم او خدن نه کړی منګه غ تره دو ل د جوړاول او د اصغر او استا سوده پارا زغره به جوړاول الې تو سه نا کوم من کوم دې د پارا چې بچ تاسو د جنس تاسو نا ايته تاسو شکر ادا کاون کې او د سليمان عليه السلام د پارا منګتا وې کلو او الريح هوا حاصفتن تیز تجريبي امره چې داغ دغه حکم مزه کې غيتا باركنا فيها چې برکت جواله او منګ پاي کې هوا ولا الله تابې کلو الريح هوا حاصفت تیز وره اللہ والا هوا تا بکڑی وان ولی سولیمان الریحا تاوي بکڑی و منگ سلیمان علی سلام دا پارا هوا عاصفا تیزا نو دا آغا خوا خوا که تیزا بی بوتلا و کپا مزا خان خان تجریب امری چی تلبا دا آغا پا حکم از مکیغی تا چی بارا کتا چوالی و منگا پایی که و کننا بکل شئین عالمین و منگا پاریوشی باندی پوام و منشیاتوینی و دا شیطانانونا سو کچی غپی بیوالی لہو داغد پارا په پا سمندر کې سر او سپین بی پی راستل ویا عملون عملا دون زالکا او عملون بی کول کارونا بی کول کارونا بغیر د دینا اغا با صورت سبا دول سمعیات کی راشی چابان بی عبادی کول پا چابان بی نقشی جوڑا ولی پا چابان بی جنن غپی سمندر کی سر سرا بی راستل چا باندې بلوخي جوړول <سؤال> او راسیات الراسياتن وځفانن کل جواب غټي غټي کټوي او دی ګنا غټي غټي کاسيبې په جوړولیدار سي په کول زاء وکنا علیہم حافظین موندا یې پره ساتونکې و ان یوب اذنا رب دالا سم نبی او داغا عجز ایوب علیه سلام او یاد کا ایوب علیه سلام کلی چې اوازو کخپل ربطا انیم سنیا زررو یقین انزا چیم را رسی دلده ما تا تکلیف و انتا ارحم الراحمین او تیغور رحم کون که در رحم کون کنا ایوب علیه سلام بیمارو خدون اب مبالغا پا که مکوی دا دروغ کم وائی دومره بیمار نولا که دا تاوش چه سنگر خلق وائی تفسیری کبیر کی امام رازیلی کلی وی انتہا د بیماری هغه حد تر رسیدل اله حد تنفيري غير جائز چ خلک کوئی چی بيماري دا سي حد تر سيدل وان چ بیا د ايوب عليه السلام نه خلکو نفرت کو لکباز په کې لیکي وي په ډيران غورځول تو سوچو کا دیتا ولي وی ویل چې دا بیماری به مونږ تا ولې او یو mula ba kila ووخ کی مرطوی کی وای یو یو گژ چینځه په بدن کېشه استغفر الله یو یو گژ یا ظالمانو لږ گزارا کاوګا یو یو گژ او بیا څه وای او دا بدن ولداسه کړهوګان تا ول چې ګني بس با بالکل چاړلې اے سورې سورې جنور بلګېدلاندې زمکه باندې بم لګېدل پور را پورې پته وته دا بدن ولداسه وړل لګې اوې چې بدن نه به چنجي پرې وته نو هغه نو واپس به په بدن کې وځي وایي چې دل ته د رزق دې چې رزق خراب نشي توڅو ګورې ته نو چې چنجي له ووسري څخه ورکه چنجي هو وجل پکار دی هیڅ کوی کار دومره په مخ کې مخوږي گئے چې د انبییاء په عزت کې وایي دروغ وایي غو پندازا په شوې کنه دا انبییاء باندې دومره دا پرتواله بيماری الله نه راوړي چې خلک دا غین نه نفرت کوي او د نبی مقام او مرتبه په د سپکشي دا خبرې دومره نه دی ټیک شونه امام رازی په تفسیر کبیر کې پدې رات کړي قرطبی په دې رات کړي دا تاسو ته چرته ناراضي دا پر یار قران کې پاک سره دا چې هازه مختصره امبارد و شراب بس دا خبرې دانور کیسه کم زنا را لې الله الله حديث کې دارا زی چې کله غسل وکلو روغ شو کنه نو ايوب عليه السلام ته الله د سروز او رو ملخان راو راول اغه وت صدر خور کو را غندول او پګي ور اچول وې الله وت ويل چې ايوب ته ما دینه غا په پرواکړه نه وې الله نو استاد رحمت نه بسوک په را و راو چې زيره را ما څا دا اوس دا نهسته خبرې دیله نه ورځي دا و او دا درو کیسه بوله کي ورځي و ايوب اذناد رب ها بيمار وو و دسی بیمار نو چې چه سنگوه بس ٹھیک ته انسان بانی بیماری دازی بیمارو یاد که یوب علی سلام کلی چه آوازو کسپل ربطا انی مسانی زر رو یا اللہ ایق ننز چه مرارا سیدل دی ما تا تکلیف و انتا ارحم الرحیمید او تی غرر حم کون که در حم کون کونام فستا جبنا لہو الله وی پس منگ دعا قبول کرد آغا فکشفنا ما بیهی من زر پس بس لریک منگ آ پاره او د تکلیفنا هغه تکلیف میتلره کا وا اتیناه اهله ورکلو مونږه غته داغه اهل ما شومان بچی ولا وپات کړیو الله او بیا ولا الله پاته غره جون دي کولیا ولا بدل ک نور ورکل و مثلهم ما هو او ماهم او پمثل داغه باندې داغه سرا نور مولا ورکل دا رحمت زمن د طرفنا او نصیحت د پاره عبادت کوونکو بل نبی او لسم و اسماعیل اويسماعيل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و زلقفل او زلقفل علیہ السلام كلهم من الصابرین دا ټول صبرنا کونا و دخلناهم فی رحمتنا ودن کړو موږ دلارا پسپلې مې ربانه کي انه من الصالحین یقینا دوی د نیکانونای نه قانونای نه کاملونه قانونا و ظنوا ان ذهب مغاظبا سوال لس نبی یاد کاغانی یونس علیہ السلام اینی محیوالا محی تیر کڑاوکا نا محیوالا از زہبا مغازیبا کل چلار مانی تا گورا لکا از زہبا مغازیبان کل چلار غصا کون کے پس پل قوم دانگی نیچ پا اللہ تا غصا اوزو ا زهابا مغاظیبا کله چلال غسکه انکه پس پل قوم قوم ته غسو چتا تاسو کا پیران ایمان نرا ولای نو ګورز مخ کی سوچ کا وا فزوان نا نو ګمان او ته اغا ان نقدر علی د چمب تنجیار ان ولو پاغبان پلارکه مانه ادشوا دا مان چرتا ونه کی چمب پاغه قادر نشو ولیکدا د وکړه خو بیا خو لکد چدای ګمان او چې الله پما قادر نه ده نو کافر دی اس څنګه نبی دا غلط اضا ان نقدر عليه چې مونږ به تانشيارانوالو فغا ومنقدر عليه رزقه تو سمانا کې بچا رزق تنګ شو اللہو یبسو تو رزق علیمان یشاؤ و یا قدر حالت بسه مانا که تنگیری زد نفزوننا اللہ نقدر علی آغه گمانو که چه منگ با تنگ سیارانو و لفت دبانده سیشوا یعنی لارا گی بگینی تکلیف نیو بس مزیبی فنا دا فی ظلمات دل تا اختصار ده چلال نو کشتی تاو خط او کشتی داکوا نفصا هما فکانا من المد حضوین حسک وچو نشو دا هسکرا خطلو نام اغایست در او خط او سمندر تیو دانگل نو مئی تیر که نو مئی چی تیر که نو علت دا دعا ویلی فنا دا فی الظلمات و سوازی و کپ تیرو که اللہ الہ الا انتا اللہ اکبر گور دری تیاری وی یو تیار دا سمندر دو بو ما یو بو کیو کنا دوی ما تیار دا شپیو او دری ما د چیوان د خې مئی د خیر تیو دا کلمو دری تی اواز کو او الله اسممان کې اووری فنا دا ف زلومات په او او ک پهیارو کې الله الله الله انتهصبحانک چې نشته بل اله بل حاجت پور کوونکې مګری اوتی الله صبحانه کا په ک د تاله را الله اننی کو می نهظوالی من یقی نه ض د خلکوونه چې سباب دنی چا تور سره نشته الله ز خپل ځان نه الله تم اخلاص کی فاستجفنا له پس من قبول تیا او غداغه ونجناه من الغم او خلاص کړه مونږه غلره د غمنه وکذال کاننجل المؤمنین او دا خلاصو مونږ مومنان لرا تکلیف کی مونږ ته جړاو پریادو کی نو عام مومنان مله ز خلاصوم غم او مصیبت کی غیری د دعا ډېره ډېره لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین نو ته مومن اللہ بر اخلاص کی خدا دعا وزی پکا و زکریہ ایز نادا ربا بل نبی پینزل لسم زکریہ علیہ السلامیات کا کلی چه آوازو کخپل رب تا رب لا تذرنی فردا اللہ اے رب زما مپری دما یکی آوازی بچی نو کنا اللہ تیلاس پا دعا شو اللہ بڑای ممخ کی واقعاتی رشو اردوکی بکم زوری شو سرمیس پین پڑا کوئی خو اللہ اصطاب بلننا امیدنیم الله بچرا لارا کا رب لا تذرنی فردا اے رب زم ما پردا ما یک आवाज و انت خیر الوارسین او تی غورا د وارث ور کو نام الله اکبر فاستجبنا له واسمغه قبول ال او کا داغه او وهبنا له یحیی اش فرسم نبی او بخ منگاگه تا یحییٰ علیه السلام و له زوجا, زوجا او قابله دا اولادو گرزا و لمنگ داگه بی بی یا دا بیبي بی, بی لگه دا دماغونا لگه تیزا و کنا من نیک اکلا منگ داگه بی بی انا هم کانو یو سارعون فی الخیراتی قینا نودا چی تل تلواری کو پنیکو اعمالو کې دان بی آگه خلقو چې دنی که کار که با دیو بلنا مخی که دل تلوار بیکو و یدوغونا نارا غبا اور رحمت قبول بے من گر رغبا دو وجد تمنہ ز مندر رحمتنا او د یری نہ ز مندر عذابنا رغبا د مینی د وجنا و رهبا د یری نہ و کانوا لنا خاشعين وده من د پارا چې کون کې ولتی احسنات فرجها اوس غنیه کزنانا مریم اغه زنانا چې پاکه ساتلوه پلوه رات فنفخنا فیها من روحنا پس فوک والو منګه داغه پګریوان چې د خپل روحنا وجلنا ها غر زول و منګه غی لرا او زوی داغی لرا عیسا له سلام لا ایت للالامین وانا خد قدرت الله د مخلوقاته د پارا ان هاذهه امتکم <متحدث> ومت واحده نتیجه داشوا یقیناندا دین دستا سو دنیا او ټول انبیاو دین یو اصول مساله کې الله او انا ربکم فاعبدون او زرب يم ستا سو پس یوازې زمان عبادت کوی زمان سوا بدل ائچا عبادت نه کوی و تَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ اُسْ عُمَّتُنَ یَادِی ټوټې ټوټې کډې عُمَّتونو کار خپل د دین خپل مهنس کې کُلٌّ إِلَیْنَا رَاجِعُونَ دا ټول بچی دې نو مونږه تواپس کې دنکی ټول بد الله په دربار کې پیش کیږي فمن يَعْمَلْ مِنَ می نه سوالات اوس د دی ځای نه تویم باب دی د یت ایک سوچی پورې په دی کې زیې ورکې ممنانو ته او بیا تغویب ک اخوروي دی او بیا اخر کې زیری او, او زیر. زیر. زیر. زیر. زیر. زیر. سول زیره فمن يَعْمَلْ مِنَ می نه سوالی هااتې پهچ چې عملو ک دنی کو عمالو له شر فلا کو فرانلی پس نشته د نه شوکن د د عمل د پاره وا ان له کاتبون یقین ان موږ د د عمل د پاره لیکون کیو وحرام علی قريهن اهلقناها زجر سرد تحویفنا معنی ته ګور یو معنا وحرام علی قريهن اهلقناها انهم لا یرجعون حرام دی په یو کلی ولو باندي چې موږ هلاک دي دی غی لارا څه شپ حرام دی انهم لا یرجعون چې دوی بنو واپس کیږي قیامت کې کی. نو دا دانو واپس کېدل په حرام دی نو واپس کېدل په واجب شو خامخاب مونته واپس کېږي يا وه حرامن علا قريهتن حرام دي په یو کلیواله باندې اهلکناحا چې موږ هلاک دي د اغیلارا دنیا کې انهم لا يرجعون لا زائد کا انهم يرجعون چې دی دوی واپس دنیا ته راشي دنیا ته راتللې دوی حرام دي نه برازي دنیا ته بس چې مړوشو نمړوشو بیا دنیا ته راتللې پکی نشتا یا حرام پمانا دو واجب دا واجب دی یو کلی والا و بانے احلق ناها چمنگ حلق کڑی دی اغیل را انہن لائر جون دی با نوا پس کی گی دنیا ته نو پس کے دل واجب دی خوا او الته تپات کے په پی لازمی دی حتا ترده اضافت حتی اجوج و ما اجوج کل چرا کلاوشی اجوج و ما اجوج مخی ما تبصیل کرو چه داده یافس پا اولاد کی دو قبی نیری وهم من کل حدمی ینسلون آغا چه زلقرنینو تب بند والیو اقیامت قریب برا کلاویگی دی با دهره دیره اینای ینسلون را بایگی را منده بوائیم وقت را بلواد الحق مخی ویلی اقتراب لیناس حساب هم بیاوی وقت را بلواد نږدې شو هغه وادرشتیا چې قیامت ده ناصابه بټه براوتی سترګې دای کسانو کفرو چې کاپران دي یا ویلا نا وایبدای حای تواب د منګل <سؤال> را قد كنا فی غفله من هاذا و سر سرومنګ پنا خبرتیا کې د دینه دنیا کې بلکنا ظالمین بلکی اومنګ ظالمان الله پر رت کې یقینا تاسو واغه چې تاسو عبادت کومه سوادا الله نه حسب جهنم خشاګ د جهنمي انتم لا حواردون تاسو به د جهنم تورتلن کې لو کان ها اولای आले ختمه وردوها رد کویدا کس ان خدایان نبو د نشو دې جهنم کا دا معبودان ستا څوک الهه وي دې به جهنم تنوي تله وكلن فيها خالدون طول په دې جهنم کې مه شي لهم فيها ظفير ده دې لپاره په دې جهنم کیس ویر کی بای وهم فيها لا يسمعون دې به په جهنم کې ناوري د خیر आवाज ان الذين سبقت لهم منا الحسن کافرانو ویل چې زمو معبودان دي دغه شان خدای غزيره السلام او دې علے سلام خلق عبادتون کړینو ابم زی نو چې غازینو غم دی پګیزی کنه جواب ان الذين يقننا غ کسان سبقت لهم من الحسنات چې مخکې تیرہ شوی د داغه د پارا زمنګ طرف نو عادت جننه جننه یا عادت سعادت او دنه بختیا چې غنه کان دي اولئک انھا مبعدون دغه کسان غيبه د جهنم نړل لري کلې شوی لا اسمعون حسیسھا نبره هغه هغه سختوازه جهنم و هم فی مشتحد انفسو هم خالدون او دی بای پاگی که چفا خید دی نفسو نا همیشا همیشا بای پجنت که لا یحظن هم الفضا اکبر نبغم جننی دی لار الفضا اکبر اغا گبراحت لوی, لوی گبراحت دا قیامت چه دی اغا با دی نپریشانکی او نبغم جننی لا ی ځو هم فول اکبارپار نه بغم جن د لاغه ګبره هټلوئ تلته هممل کاام کا او مخامخ کېږي بهدي سره پرشتېي بحانه یو مکمون لجي دا د رته سوغ کوم تووادون چې تاسو چې تا سره واده کولی شوان شو و ب داستاسوغ دا چې تا سره واده شووه او نن به تا بدله میلاوي یو مننتوي سما د یو یا ملتې دله یخ ځو همفضزه اکبر سره اغلوی ګبراهړ به کلي په کمه چې بسمان را غونونه کا یا قتون تووادون سره دا کمه ې واده شوي ده یو منوی سما یا دا ځان ل کالادي یو مننتې سما پ کم رضنت سما دا نخواه قیامت بی مد ب چېرا غونبه کو منګسممان کا توی سج لیل کووبې په شان د را غونډولو د منشکقی کتابونو بنو لاره لا کستایالی منشي سر راغلوی کا دا چې را نهچی دا که نه داسمان باللهوي دا شراغون کو ختم ب شي په کم اره چ را اسمان کو منګاسمان په شان د را غونډولو د منشکقی کتابونو بنو کما بدا انا اول والله خلکین لکه سمن چې پیدا کړو پاول زلبانې نو دوباره ب پیدا کوو ندو دوباره ب هم دا مفلو منږ اغشانه پیدا کوو وادن ا اول منږ یوازه پیدا کی یوه دوباره ب منږ دا قشان پیدا کوو یا یا س چول په قدرت کو ددی پیداش دوباره به منګ پیدا کوو او یا دا دا دا کم ب دا نه او والله خلقین سګ چې پاول زلمون انسان پیدا کېږې سنګه پر پیدا کېږي ن سونه پیدا کېږي سرته تور سرخ پیو لغ پہ قیامت کې بوم حال د الله دربار کې ودرېږي خفاتا غوراتا غرلہ پیو بلا بربند نا سنا كما بدأنا أولى خلق نعيده وعدا علينا دا وعدا دا پا منباني إنا كنا فائلين يقنا نومنگ دا كار كون كي نازمن كار ده ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكره فترغيب قران تا عدل تا گن تا وجهات دي توجه كويو ولقد كتبنا في الزبور فتحقیصا لكل دي منغا پا زبور كي زبور نمراد لوح مخبوش كا لیکن یہ دی منگا پلوح محفوظ کے لقد كتبنا في الزبور بتا کہ سر لکھ لیے دی منگا نا فی الزبور زبور نہ مراد تمام آسمانی کتابوں نا پٹولو آسمانی کتابوں کی میں بات ذکر پست لوح محفوظ نا اول دا خبر لوح محفوظ کی او بیاچو کم کتاب راتہ زبور طول کتابوں ہوتا پٹولو کے دالی کلی شو ان الارض لللہ جسم کد چا ان الارض یریثها جسم کد چې دا په سګورې دلاره اي باندي اسواله فون زما بندگان نه کان چې کم نه کان دی دي دازما کبه الله وې زاغې لور کو یو مطلب دې داري دويم ولقد كتبنا فزبورې په تخصیص لرنې کې د منګه په زبور کې زبور دا کتاب د داوود عليه السلام ولقد واتنا داوود زبورہ من بعد ذکر پس تورات نه چې زما په پمیره اسوانه بوارکې دلاره الله نه کانو بندګان وتا یا لیکلی دی موږ په تورات کې پصلوح محفوظ نه دسم ویله شي او یاد بله مان زبور نه مورات قران یم زبور نه زبور زبور داوود علی السلام او ذکر نه مراد قران په تحقیق سره لیکلي دی منګه په زبور کې من بعد ذکره مخکد قران نه پاتمانه د قبل ان الارزای قنازمه تیارې سوها په میراث باندې بوړې دی لرا زمه کې نه خویاز مکه د ارزه مقدس د حرمه نو د بیت المقدس مکه اخر بعده د مومنانو د پر الله په قبضه کرا ولی او دویم دا ٹولی دنیا دازمکا رو روی الله د کافر ناخلی و مسلمان لے ورکی او یاد جنتز مکا چدا الله اللہ مومن لے ورکی کافر لنا ان فی ھذا لبلاغان ترغیب قران تیقینن پدې کې خامخا تبلیغ د داغي قوم د پاره چې غې د عبادت کوي و ما ارسلنا ک الا رحمت للعالمین اوس سدرم باب تر اخره پدې کې ترغیب د عبادت پیغمبر صلی الله او داوته توحید او بیا توحید وما ارسلناك الا رحمت للعالمين نو دغه له موږ تعالره نبی مگر رحمت د تمام عالم د پاره د نبی را لې گل د ټول عالم رحمت ده مومن د پاره رحمت ده کافر د پاره هم رحمت ده دا نور حیواناتو د پاره هم چې نبی ژوندین او عام عذاب ناراضی واشوی کن رحمت شو او امومند پارخو رحمت کار دی چیمانی پرادو قل انما یوحا ایلیا اوس مقصد رسالت سده توحید و یقنان وحی کولی شما تا انما ایلا حکم ایلا هم واحد یقنان ایلا ستا سده ایلا یکی او چلار دی فحل انتم مسلمون ایتا سغار کی خودون کی مانا غار کی دی فانتو اللہ و پسکه جردی و آوری دل فقل تورتو و آزان تو کم ما اعلان کرده دی حالله سووا ان د پو ان ادري زن نه پوګما غریبون چایندي د ان عدون ما تو عدون که نه لري دی اغ چې تا سره وادهټلی شي ان نه هو یاله منجهرم منن کال یتندالله پوهیږي پښکاره د ونا نه او پویږي پغې چېتا سې پټایئ فاررس الله خبر دی ادیو ځ نه پوګمله الله هو ف نه تونله کوم شااهد کېد شي چې دا تا خیر د اذا فنی تاسو د بارا او سکی الہین تریا وختان کی دیشی ذ تاخیر کی تاسو له نقصان جوړ شي قال رب او پیغمبره رب زما په صلو کبال حق په حق سره و ربنا الرحمان المستعان رب ز منګه د مهربان بادشاہ دا غنه امداد وختې شي علامات صفون پاغه چ تاسو بیان وای کم دروغ چ وای الله نه امداد وختې شي چې الله ردی دروغ نه منګه مخبوس کا واخر دعوانا الن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين صلی الله تعالی